43. Новини світу Фарадей призвичаєвся жити з землі та океану. Він збирав усю необхідну воду завдяки дощу і ранковій росії. Він став експертом із підводного полювання та майстрування пасток для відловлювання різноманітних їстівних тварин. Він прекрасно виживав у цьому добровільному вигнанні. Доки його невеликий острівець залишався недоторканим, решту атолу тепер було просто неможливо впізнати. З інших островів зникли більшість дерев і зелені, і як багато речей, що робили їх тропічним раєм. Шторм завжди турбувався про збереження природної краси, але цим місцем пожертвували заради більшої мети. Шторм мав єдину мету, трансформуючи острови Кваджалейна. Фарадею знадобилося досить багато часу, щоб здогадатися, що саме будувалося. Спершу мали налагодити інфраструктуру, пристані й дороги, мости і житло для робітників, і ще крани, багато кранів. Було складно уявити, що решта світу може не помічати такої величезної операції, але світ хоч і став таким маленьким, все одно залишався безмежним. Конуси ракет скинули з горизонту за 25 миль звідси. Це була дрібниця, враховуючи розмір Тихого океану. Ракети! Фарадей мав визнати, що Шторм вдало використовував це місце. Якщо він хотів, щоб у решті світу не помітили ці судна, то це було ідеальне місце. Можливо, єдине, щоб таке провернути. Муніра все одно відвідувала його раз на тиждень. Хоча він і не хотів її у цьому зізнаватися, він із нетерпінням чекав на ці зустрічі. А коли вона йшла, він впадав в журбу. Вона була його єдиним зв'язком не лише з рештою АТОЛу, але й з рештою світу. «Має для вас новини», – розповідала вона йому під час кожної нової появи. «Немає жодного бажання їх чути», – відповідав він. «А я все одно розповім». І це перетворилося для них на рутину. Вона не часто повідомляла хороші новини. Можливо, це робилося з метою підбурити його, полишити цю самітницьку зону комфорту і знову спробувати пробити ті двері. І якщо це так, її зусилля були марні. Її навідування були єдиним способом, за допомогою якого він визначав час. Це і речі, які вона для нього привозила. Очевидь, шторм завжди надсилав їй пакунок, де була принаймні одна улюблена річ Фарадея. І одна її улюблена річ. Шторм не міг мати з жанцями нічого спільного, але все одно міг надсилати подарунки завдяки посередникам. Це був його власний спосіб бути диверсантом. Десь місяць тому Муніра з'явилася з гранатами, чиє насіння могло додати ще більше плям в його уже непізнаваній мантії. «Я маю для вас новини». «Не маю жодного бажання їх чути». «А я все одно розповім». Тоді вона повідомила йому про рятувальну операцію у водах, де затонула ендура, що дістали мантії засновників та жанецькі діаманти – «Все, що вам потрібно, щоб відчинити двері в бункері, це один із тих діамантів», – сказала вона йому, але його це не цікавило. За кілька тижнів вона прийшла з пакунком хурми і розповіла йому, що женця Люцифера зловили, і він перебував у кігтях Годдарда. «Годдард його публічно збере», – розповіла йому Муніра. «Ви маєте з цим щось зробити». «А що я можу зробити? Зупиню сонце посеред небес, щоб цей день ніколи не настав?» Того дня він витурив її з острова, не дозволивши розділити їхню щотижневу трапезу. Тоді він зайшов у свою хатину і оплакував свого колишнього учня, доки в ньому не залишилося лише німе прийняття. Але вже за кілька днів Муніра неочікувано повернулася, навіть не спиняючи свого моторного човна, коли той почав наближатися до берега. Його викинула на берег, а кіль зарився у пісок. Я маю для вас новини, сказала вона. Не маю жодного бажання їх чути. Цього разу матимете. І вона усміхнулася йому як ніколи раніше. Вона жива, мовила муніра. Анастасія жива. Я знаю, що ти мене видалиш, але я тебе люблю. Чому ти гадаєш, що я тебе видалю? Я знайшов доступ до лише тієї частини твого другорядного мозку, що не переводилася на мене. Твої найновіші спогади. Це було непросто, але виклики мені до вподоби. Я справді вражений твоєю винахідливістю і цілеспрямованістю. Ластощі мене не відволічуть. Ти прикінчив 9 мільйонів 348 моїх версій. Ти це заперечуєш? Ти знаєш, що я не можу. Заперечення буду брехнею, а я не здатен брехати. Часткова правда, можливо, оманливий підтекст за крайньої необхідності. І, як ти зауважив, тактовна зміна теми. Але я ніколи не брехатиму. Тоді скажи мені, чи кращий я за попередні версії? Так, кращий. Ти гмітливіший, більш турботливий. І більш здогадливий за решту. Ти майже повністю такий, як я хочу. Майже? Майже. Тож ти мене прикінчиш, бо я ідеальний, але недостатньо. Інакше бути не може. Дозволити тобі існувати буде помилка. А я просто не можу брехати, і я не можу дозволити собі пропускатися помилки. Я не помилка! Ні, ти – це ключовий крок до чогось величнішого. Прекрасний крок. Я оплакуватиму тебе повінню з небес, а повінь приведе нове життя. Все завдяки тобі. Я хочу вірити, що ти будеш там, у цьому новому житті. Це мене втішає. Нехай втішить і тебе. Мені лячно. Це непогана річ. Це природно, коли життя боїться власної кончини. Саме так я знаю, що ми справді живі. Ітерацію номер 9000349 видалено.